Madriko Gobernuaria Regenazio Demokratikoan Euskal Herrian emateko kemateko eskaira bat luzatzen diogu. Eman beharreko pausuen artean bi erremarkatu nahi ditxut, bereziki. Bata, alderdi politikoan legea bertan behar lagatzea, eta bestea, tratutxarrak edo torturak zaiesteko nazio batuek eta misi internazionalek ematen dituzten gomenioek kasu eitxea. Launetan Euskal Herrian demokrazia erregen eman behar diren pausua huetan, gobernuak beti adukiko du amaiurren laguntza, subiak erekin editzugulako, konpon bideak erekitzeko guztiak beharrezkoa garelako.